‫הרדיו שלי, הרדיו שלי. ‫רדיו קסם, מאהב ה-6FM, ‫מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. החינוכית של כל ישראל.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 I've been waiting so long to be where I'm going In the sunshine of your love I'm with you, my love The light shining through on you Yes, I'm with you ואו, איזה פתיחה. ככה צריך. כן, נו, הצהריים טובים. מה נשמע משהו? בסדר גמור, הנה. ארון, מה שלומך? הכל בסדר. מורג. לא, ו... לא, יכול, לא יכול להיות רק כשאנחנו פותחים עם קרים. נכון. פותחים עם קרים כי האלבום הזה חוגג יום הולדת. זה סיינשיין, סיינשיין אוף יו כמובן, מתוך האלבום שנקרא די זרעלי mm -hmm. כאן תרגמו את זה למהלכי די זרעלי. שיהיה מהלכי די נובמבר 1967 האלבום הזה יצא, הסולן פה זה ג'ק ברוס. Mm -hmm. עכשיו oh. תחשוב על זה, שלושה נגנים בלבד הפיקו את הסאונד המופלא הזה, אריק קלפטון, גיטרה, ג'ק ברוס, באס, אריק קלפטון וג'ק ברוס גם שרו, תופים של ג'ינג'ר בייקר, שנקרא ג'ינג'ר, קריאה ג'ינג'י, כן. כן. עכשיו <laughs> פחות. <laughs> וזהו, אנחנו שמחים לפתוח תוכנית של מעדן ויניל. כן, והנה יש לנו אורחים באולפן. אורח אחד כבר לא, יושב, האורחת, האורחת השנייה והיא, עושה את דרכה, והיא עכשיו נכנסת ברגע זה לאולפן, כן. הנה הנה אוטוטו מגיע, לאט לאט הדלת תיפתח, אז הנה, אז עוד נמצא... רגע, ב... כרגע נמצא איתנו נווה אשכנזי, יפה, ותמי, אה, היא נמצאת גם איתנו פה, והנה היא תתפוס בה כול המיקרופון תכף, והם הביאו לנו משהו מעניין, הבנתי היום, הרבה דברים מעניינים, כן. השתדלנו להביא את המיטב, מה שנקרא. אוקיי. Okay. אז למה אתם פה? אז תראה, אני חושב שנתחיל מה... מהסוף, ואני חושב שגם אתם יכולים לדברת על זה, זה עולם הוויניל, תקליטי הוויניל, שכבר כמה שנים טובות חוזרים לעולמנו בענק, ואנחנו רואים את זה לא רק כמגמה פה בארץ, אלא כמגמה עולמית. הם, היו שני עשורים בערך של... שהוויניל נדם כמעט. לא אומרים שאביניל כאן מתחייה, כי הם אמרו שהוא גם אף פעם לא מת, אבל... הוא יש... לא מת, אבל הוא חי ככה... דשדש, דשדש, ו... נכון. ו... אצל אספנים מיוחדים, פגשתי פה בחוץ איזה בחור שאמר שיש לו אוסף מופלא, וככה יש כל מיני כאלה, אבל uh, באיזשהו מקום, uh, בשלוש שנים האחרונות בארץ, בעשר שנים האחרונות בעולם, פתאום uh, יש חגיגה שלמה והכל משתנה חזרה, מהדורות ישנות יוצאות שוב, מהדור, כל אחד חדש מוציא מהדורה משלו. Uh, קראתי איזה נתון לפני כמה שבועות, מאוד מעניין. השנה 2016, שנה שעברה, סליחה, היה יותר מכירות תקליטים מאז שהיה בתחילת שנות ה-90. <ווה> זה 28 שנה שהשוק שה היה בירידה, ופתאום אנחנו נוסקים למעלה עם כמעט חצי מיליארד מכירות של תקליטים רק בארצות הברית. מדהים, בבר... מדהים. בבריטניה זאת השנה, ה... הייתה השנה הכי טובה של נכון. מכירות תקליטים, מאז, מתישהו בתחילת, או שנות ה-80, משהו כזה. והיום, אין כמעט אלבום שיוצא, והוא לא מופיע בשלושה פורמטים, שזה הסטרימינג, כמו קנייה דיגיטלית, דיסק, בתקליט, במהדורה מצומצמת, אבל איכותית. 180 גרם בניל. לחלוטין, עם אריזה יפה ועם כל הרומנטיקה שיש אולי בדבר הזה. אמרת בריטניה, תראה בריטניה, חצו את המיליון תקליטים. רגע, רגע, אנחנו צריכים רגע לעצור. הוא התחיל לדבר ואנחנו לא הצגנו אותו בכלל. הצגנה. אז מי שנמצא איתנו זה... נווה אשכנזי, והוא מ-CDI, נכון, ורגע את התואר, מנכ"ל, סמנכ"ל שיווק במכירות, והוא משם, והוא בא אלינו במיוחד מכרמיית, תשמע איזה מין דבר, אז באו במיוחד, כי הלביא לנו המפעל היחידי בארץ שמדפיס תקליטים, נכון או אני לא? אני שמעתי שיש עכשיו פקקים גדולים בכרמיאל <laughs> בגלל הרכבת שעוברת שם. <laughs> אז אני אחדד שני דברים. אחד, אנחנו באמת באים מכרמיאל, ובאמת אנחנו מפעל אה, אה, בכרמיאל שמייצר דיסקים, אבל אני, לצערי אני זדעתי לשבור לכם איזה מיתוס קטן, אנחנו לא מדפיסים את התקליטים פה בארץ, לצערי. אלא אנחנו גם אוהבים אותה מצרפת. חוץ מזה שהמפעל נקרא CDI. נכון. זה בא מקומפקט דיסק. קומפקט דיסק. אנחנו רוכבים על הטרנד הזה, אנחנו, הלקוחות שלנו רוכבים על הטרנד הזה, ואנחנו פה לתת להם את הסחורה ולתת לקהל הישראלי את מה אוהב. אז מה אתם קבלו? אז יש לנו מאסטרים? מאסטרים, אנחנו מקבלים את המאסטרים האנלוגיים ושולחים אליהם את הגרפיקות ואת כל הדברים האלה אנחנו כן מדפיסים פה בארץ. זאת אומרת, את, ה, את המוחשיות ב... עושים בצרפת. Mm -hmm. היה לנו כאן אה, אורח אה, לפני כמה שבועות שהדפיס אה, מהדורה של מאה תקליטים והוא אמר שהוא נאלץ להדפיס את זה בצ'כיה. בצ'כיה, ככה. כי בארץ פה פשוט המחיר היה... יקר. וגם... גם זמן ההמתנה היה מטורף. אז אלא אני ככה אתן שני משפטים על התהליך הזה שלפעמים מתחיל שנה מראש, האמן בונה את כל הדבר הזה, שהוא בונה תקליט, זה מאסטרינג אחר, זה מאסטרינג אנלוגי, אותו צליל חם שכולם אוהבים לדבר עליו, זה שונה מדיסק. היום את הדיסק אנחנו לא מקבלים עותק פיזה, אנחנו מורידים אותו מאיזשהו שרת ושם זה נגמר. במוצר אנלוגי צריך ממש מאסטר פיזי, שולחים אותו לצרפת, אנחנו עובדים עם מפעל בצרפת, יש גם בגרמניה, בצ'כיה, בפולין, יש לא מעט, אבל העניין הוא שכולם ביכולת ייצור שלא מספקת את הדרישה, באופן כמעט אפילו הזוי. ניתן להמתין לפעמים חצי שנה עד שהתקליט מגיע. זה מביא אותנו לשאלה הבלתי נמנעת. עד כדי כך? תקליטים עכשיו, זה טרנד, זה צורך אומנותי של המוזיקאי, גם וגם. זה, אני חושב שזה צורך אומנותי, זה גם הפך להיות סמל סטטוס, זה, זה הדבר הנכון לעשות. התחלת ואמרת יפה, היום מוצאים את זה בשלושה פורמטים, הדיסק, האונליין הא סטרימינג למיניהם, וגם תקליט ויניל. זה חייב לבוא לא ביחד. ולכן זה גם צורך אומנותי, זה גם סמל סטטוס, זה גם סמל של, של איכות, ובעצם... כל התהליך הזה, כל אומן חייב אותו, ולכן התקליט פה כדי להישאר לדעתי. הוא לא הולך לשום מקום. והויניל באמת, הוא מודפס היום באיכויות הרבה יותר גבוהות מאשר פעם? אני לא חושב. אני שהוא בדיוק אותו דבר, ולמה? משתי סיבות. אחד, לא רק שזו אותה טכנולוגיה כמו פעם, זו אותן מכונות כמו פעם. זה ממש המכונות שהיו. היום אין יצרני ציוד לוויניל. אין מפעלים חדשים. אין מפעלים חדשים. זה מפעלים מפעם, שעשו הסבה כזאת או אחרת ל-CD, או נשארו עם איזושהי גחלת קטנה של וויניל, והשמישו את המכונות. נסעו לאפריקה, הביאו מכונות, הלכו למרתפים, העלו את הדברים. יש סיפור מאוד, בחור יהודי בברוקלין, שיש לו מפעל זה פשוט לא יאומן. המון רכיבים צצריים חדשים, המון חלקי חילוף, אבל המכונות הן אותן מכונות. אפילו ב-CD אנחנו רואים שאין יצרנים חדשים, ועוד יותר ככה בוויניל, זה אותן מכונות, אותם אנשים, יש צורך באנשים שיודעים להדפיס, זה גם לא פשוט. זה ברור, זה אני ולכן האיכות היא אותה איכות כמו פעם, ויש ויכוח גדול מאוד מה אותו סטרימינג אייטיונס, CD או אותו ויניל חם וטוב עם צליל אנלוגי כמו שצריך? מבחינת סובייקטיבית, נגיד ככה, <laughs> התקליט הוא הכי מסובך. אתה צריך לנקות אותו, אתה צריך לשים אותו על הפטפון, אתה צריך לנקות שהמחה תהיה נקייה, אתה צריך להחליף מחת אחת לכמה זמן, כמו שקורה אצלנו, מוישה, מה, החלפנו אחת, צריך לחיות. בבקשה. <laughs> <רומנטי, laughs> אבל זה רומנטי <laughs> כמו yes. ספר. אתה לא יכול, הדיגיטל לא החליף את הספרים. <laughs> דברי אבל... למיקרופון. כולם חשבו שהדיגיטל יחליפו את הספרים? והספר לא הלך, כי צריך כריכה, וצריך מילים, וצריך אומנות, וצריך תחושה, וצריך להריח את הדפים, והרומנטיקה הזאת, אין לה תחליף. משה יספר לנו, נכון, נכון, אנחנו ריקשים שצריך לשכנע אותנו בזה. נכון, נכון. אבל תראה, אני אגיד, התוכנית נקראת לאדן ויניל, נכון? גם תקליטי וגם ספרים. אין גבול הרומנטיקה של האומנות. זה נפח, זה נפח. זה ממש טקס, אבל תיארת את זה, זה בדיוק זה, זה טקס. אותו טקס היום, הוא חלק הם מוציאים עכשיו את המהדורה השנייה של הויניל שלהם, הם חייבים. זה חלק מהמשחק. פורטיס, אה, אה, הוא אמנם של פעם, אבל היה קהל הצעיר שלו היום, הוא לא הוציא סיטי בכלל, הוא ישר דילג לוויניל. כי יש בזה איזה משהו אחר, יש בזה איזה קסם אחר, יש בזה... אה, זה הולך ביחד היום. Yeah. והטקס הזה, אנשים מחפשים אותו. אבל שוב פעם, צריך לזכור משהו. עדיין, אה, זה עדיין לא בכמות ה... כל הוויניל זה חמישה אחוז מתעשיית המוזיקה, בסדר? זאת אומרת, עדיין, עם כל הרומנטיקה ועם כל הדברים, זה עדיין חמישה אחוז. את הכסף הגדול כבר לא עושים בזה. מייקל ג'קסון ומדונה, אתם יודעים יותר את טוב ממני, עשו מאות מיליוני דולרים מהווינילים שלהם. רק ממכירת הווינילים עצמם. זה השוק של מעל שני מיליארד דולר. היום זה לא שם. זה בגלל שכל המוזיקה המוקלטת הפכה להיות המוצר הנלווה של סיבובי הופעות, ולא להפך, כמו שהיה שנות האלפיים, נגיד. כי פעם זה היה ברור, אומן מוציא דיסק, או תקליט, ואז הוא יוצא לסיוב הופעות כדי למכור את אותו תקליט. היום אומן יוצא לסיוב הופעות, הוא אומר, אוקיי, בוא נוציא גם דיסק כדי שיהיה. זה כמו כרטיס ביקור כזה. בדיוק. אז מה אנחנו נשמע ככה, תקליט ראשון? מה אתה שולח לנו? בוא נתחיל בנוסטליה בראשיתך. אז אין פה נוסטליה מאשר... פלסטלינה של אריק איינשטיין ושלום חנוך. דרך אגב, תרגישו איך זה נראה היום, מאוד דומה לאיך שזה היה פעם, אבל קצת השתחלטנו, עם שקית נפתחת שאפשר להחזיר, ומדבקות במקום מסוים, אבל הגרפיקה, הצבעים, הכל בדיוק כמו שאנחנו מכירים, כמו שהיה, אני בטוח שהיה לכם את התקליט הזה אצלכם, אותו כמובן אינסרט ששומר ומגן, אבל זה בדיוק בדיוק אותו דבר. ה של הגר. כן, על הימה של הגר. היום uh, מי שמוציא את הדברים האלה זה גם חברות התקליטים למיניהם, שהם מכניסים את נסחות המשחק. טוב, הגר ופונודור לא קיימות כבר. כן, לא קיימות. אז קנו את הזכויות, במקרה הזה האוזן השלישית, ופה האוזן השלישית, שמוביל את התחום הזה של הויניל באמת, ומוציא הרבה מאוד מהדורות ישנות. פונוקול יש להם את הזכויות המכניות, מה שנקרא, אבל על הויניל זה האוזן השלישית במקרה הזה? מה נחליט, על אמא כתבו עליו בעיתון. אימא שלי. אימא שלי, אימא שלי. הלכנו על זה. הלאה. חווינו. אוקיי, זה היה נהדר. נו, וזה היה יותר חם? אני חושב שכן. לא יודע, מה אתה חושב? זה עניין של... זה עניין של שנים נמצא בנו, אני לא יודע, זה קשה קצת להגיד משהו אחר. תראה, עכשיו שאנחנו מדברים, נפרסת לנו פה תערוכה מדהימה של תקליטים. אז בואו נראה מה אנחנו רואים פה כרגע. אסף עמדורסקי, אחרית הימים. פסטיבל הקצב הישראלי, שלמה ארצי עם ירח. זה מעניין, פסטיבל הקצב הישראלי. כן, יש לך פה את המוסקיטוס. זה אוסף, המוסקיטו. כן. כן. אתה רואה את המוסקיטוס? כן רימייק שעשו. אה. תזכיר לי, לך עליהם אחר כך. טוב. פורטיס. שיש לי את המקור, את התקליט המקורי מ-1990 ומשהו, נכון? כן, 1993 אני חושב. הפה בהטלפיים בכלל יצא בקלטת בפעם הראשונה. הפה בהטלפיים יצאה בקלטת, נכנסו דיסק, ככה שם. היה לי את אחד הסינגלים שם, בערי המאשה. ולא מצאתי, אתה רואה מה זה? לא, כי אני... החבאת לי. שלחתי אותו לשם, התחפש לך אותו. ויש כמובן, אה, בהקשר הזה זה רק, יש פה עשרה, יש פה עשרה תקליטים, אבל יש, יש כמובן עוד המון, יוצאים אה, מעל חמישים כותרים בשנה היום. מה אתה אומר. אה? כן, יש, וזה כולם, זה, זה מקיף את כולם. טוב, מעכשיו, רשום לפניך, עותק אחד מגיע תמיד ל... מעדן ויניל, כדי שנוכל להשמיע אותו. בשמחה רבה, אני בטוח שכולם ישמחו, וטלי, את אחראית לבצע את זה. אבל אני אומר, זה ממש מראה לאן התעשייה הזאת הולכת ומה היא עושה. היא מחפשת את הרומנטיקה, היא מחפשת את המקום שלה. שום דבר לא החליף עוד את הדיסק באמת, לא החליף את הויניל באמת. אבל יותר ממה שאתה אומר, זה שאנשים בוחרים לקנות את מחדש. זה... נכון. גם אנשים צעירים. בדיוק כך, שזה הדבר הכי... <אנ> <אנ> אני חושב שהעובדה שיש כל כך הרבה צעירים, זה, זה, זה, כן. כל כך הרבה צעירים שנדלקים על אביני, אי אפשר להגיד נדלקים מחדש, כי הם לא, הם לא יודעים, מבחינתם בגיל 6, כשהם ראו תקליט בפעם הראשונה, אני בטוח שהם הפכו אותו מצד לצד ולא הבינו איפה, מה מנגן פה, כן? איפה הכפתור? יש I סיפור have... שאבא שלי מספר עליי, שהוא היה אומר לי כשהייתי ילד, מה, בלעת את הפטפון? תגיד, קודם לו, כל, בן כמה אתה? מה זה פטפון? <laughs> כן, אני בן שלושים ואחד, שלי אומר, מה, בלעת הפטפון? אני אגיד לו, אבא, מה זה פטפון? עוסקים בבית מגיל אפס. זה הפתגם שהיינו אומרים את זה אז המון. נכון, בדיוק, ואז זה באמת מצחיק, אבל תראה, איפשהו לפני חמש שנים נקרא לזה ככה, יש כל מיני קבוצות פייסבוק שהן ככה עוקבי הוויניל ומשוגעים לדבר. הם מדברים על מאות בודדות של אנשים שהתעסקו בוויניל ואספו את הוויניל, שמתוכם זה אספני על כאלה, לא מעט. היום מדברים על אלפים, 7,000, 8,000, 10,000 איש שפוקדים את החנויות, אונליין. אולי קצת, אני לא רוצה לחתור. לא, רוצים להרגיש את זה. אתה בא לחנות, אתה מרגיש. אתה רואה גם החנות של האוזן, של התאו, החבר'ה של התאו השמיני, אני מתכוון. הם באים, מפשפשים בחנויות, החנויות פינו מקום של דיסקים, פינו מקום של דברים אחרים, ויש שם תקליטים. זה כיף, זה כיף. אבל אני חייב עכשיו להיות פה... אני יכול להגיד לך שאני בניו יורק, אז גם לפני חמש שנים, עוד היה שם במדיסון, זה... מדיסון. כן, שם היה. חנות, זה לא זוכר של ויקטורי, או לא זוכר של מה זה היה. וירג'ן? וירג'ן, של וירג'ן, כן. ואתה יודע מה היה שם, זה היה בקומה התחתונה למטה היה מלא תקליטים. אתה רואה, המון אנשים באו, אתה מחפשים בתקליטים וחפשים... יש חנות. אני חייב פה עכשיו לייצג את הצד הציני של העניין, אוקיי? והצד הציני אומר, אני חוזר לעניין הטרנד. היום לאסוף תקליטים זה טרנד, אבל... התקליטים האלה נורא יפים, ההוצאות המחודשות. גם ויניל משובח. כי כן, אנחנו עוד זוכרים וינילים שהיו דקים, שהיית יכול לנענע אותם ככה ביד, והם קופצים לך. <laughs> והמחיר של uh, ויניל חדש הוא, הוא בסביבות המאה שקל, לדעתי. מה אתה אומר? מתחיל okay. ב-70 ו-130. Okay. כן. כן. <ווה> ואני לא מדבר על תקליט okay. כפול, אני מדבר על, okay. תקליט, על תקליט רגיל. נכון. אז השאלה היא... האם זה לא הופך להיות טרנד של אנשים שיכולים להרשות לעצמם? על hey, השאלה ז... הזאת uh, קשה לענות, uh, והתשובה האובייקטיבית היא באיזשהו מקום כן, באיזשהו מקום זה נכון, אבל אני אגיד לך על זה משהו אחר גם. יש שוק יד שנייה רותח, באמת, זה... החדשות גם הוציאו מהמרתפים במירכאות את, ש... את כל היד השנייה, ואתה רואה כל הירידים ברחובות וכולי. Uh, uh, בזיכרון ממיד רחוב, בתל אביב בשוק הפשפשים, ביריד בכרמיאל. גם שם המחירים המבוקשים הם מופקעים. אז מהדורות שיצאו באמת במה שקוראים בפלטינה, או הפלטינה הכפולה, או הדברים האלה של שנות ה-80, אז אתה יכול גם להשיג תקליט ב-4 במאה, או תקליט ב-25 שקלים וכולי. יש תקליטים ב שקלים. יש תקליטים ב שקלים. דרך אגב, יש גם מהדורות... שנעשה ספיישל בקרוב של תקליטים ב-5 שקלים. אני אגיד לך, של זוהר מי שבסוף רצה להפיק אותם שילם מעל 2,000 שקל רק על הקובץ של העטיפה כדי לסרוק אותו. תקליט עצמו, מי שהיה לו אותו, 5,000 ו-10,000 שקל. אבל זה האיזוטריה, לא ניכנס שם. אני חושב שאם הזמן, הכמות תעלה, כמות שהתקליטים תעלה, ההיקף יעלה. יקפוץ את ה-300 ל-500 ול-1000, 40 סך הרוב עשו 1000 מכרו את כולם במכירה מוקדמת. וזה יגיע, זה יגיע לשם, ואני חושב שאנחנו נראה מגמת ירידה במחיר. שוב פעם, אני לא רוצה להתנבא, כי אני לא יודע לאן זה ילך, אבל גם בדיסקים. תראה, דיסקים היו 100 שקל לדיסק, היום זה 30 שקל לדיסק, זה האמת. יהיה מגמת ירידה עם המהדורות הוויניל, במקום 100 למהדורה, או 500 למהדורה, הם יגדלו ל-1000 ו ו-2000, בעולם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל hey, קשה, לא יהיה עוד מפעלים, זה, יש פה מה שדיברנו על under capacity מטורף, אבל... Uh... יש איזה בחור יווני ויש איזה... איזה בחור בפורטוגל, הם מפתחים שיטה חדשה לייצר תקליטי וניל. הם, הם מדברים על זה שהם משתמשים ב-PVC, הם משתמשים באותו חומר, אותה שיטת ייצור ברעיון, אבל ב, באמצעים של, של, של ימינו. על ארבעה אחרים. אה, כן, לא יהיה עוד יותר את הפרסינג ואת הדיסקית ואת כל המשחק הזה, אלא באמת יהיה איזושהי מכונה, היא הרבה יותר קטנה, הרבה יותר זולה, ותוכל גם, יהיה לה... לייצר כאלה כל הזמן, אז היא יכולה לעלות היום יש מדפסות uh, תלת מימד. גם פרסינג של תקליט יכול להגיע לכיוון של הדפסה באמצעות משהו שידמה למדפסת תלת מימד. זה אפשר, אבל של... שלה... הבעיה היא איך להטביע שם את, ה... את הסאונד, שזה עדיין לא... לא... אז אני אגיד לך, דווקא אפשר לייצר תקליטים בתלת מימד, זה לא סקופ גדול, אפשר. אפילו ניסינו לרשום על זה פטנט לפני כמה שנים אנחנו כחברה. Uh, מאוד קל במדפסת תת מימד ליצור את אותם קפיצות uh, uh, ושקעים ובליטות שייצרו לך באמת את הסאונד, זה דווקא mm. אפשרי. אבל אני לא רוצה לספר לך על איזה מחירים של תקליט הגענו, 150 דולר לתקליט ודברים oh. עלות ייצור. <מד>... כי החומר, החומר, <מד> החומר יקר, נכון. המדפסות עוד לא שם, המס פרודקשן של מדפסת תת מימד הוא עוד לא שם, יש בעיה מאוד של התעסקות עם חומרים. Uh, ו... לדעתי זה חלק מהפתרון, זאת אומרת, ברגע ששם הטכנולוגיה תעלה, גם תקליטים יהיה אפשר. טכנית, את היכולת יש, אין שום בעיה, אבל כן, זה מה שנקרא, ניסינו. נעשה הפסקה בדיבורים, כי כל האורחים שלנו התייגעו. נו, ו? אתה רוצה לשמוע מודי בלוז? אז בואו נשמע מודי בלוז ונדבר קצת אחר כך על זה. שים מודי בלוז. קדימה. I'm just a singer in a rock and roll band. זה כל מה שהם בשבוע שעבר אנחנו חגגנו 50 שנה ל-Days of Future Pass mm -hmm. של מודי בלוז, אז, אז היום אנחנו נחגוג uh, 45 שנה לאלבום אחר שלהם, שנקרא The Seven Sojourn. Mm -hmm. Sojourn זה שהייה, okay. השהייה השביעית. יש להם שמות כאלה, אתה יודע. עכשיו, זה גם האלבום הראשון שבעצם uh, היה להיט של, uh, של מודי בלוז בארצות הברית. אלא מאי, כמו שאומרים, okay. הסינגל שאתה שמעת, הוא הצליח, אבל פחות. כי משום מה, ב-1972, חמש שנים אחרי, הוציאו בארצות הברית עוד פעם את נייטסין ווייט סטין. ובסיבוב השני הוא היה מאוד מאוד מצליח. אז הוא הצליח, הסינגלים מתוך האלבום הזה פחות, אבל שמענו את I'm Just a Singer in a Rocking Band. זה נשמע טוב. זה נשמע מצויין. בעצם נהדר. אנחנו חוזרים עכשיו לווינילים הטריים. המחבילים שהגיעו אלינו לאולפן. נו, דבר. משהו חדש. כן, גבע אלון. גבע אלון, זמר מאוד מעורך, היה עכשיו פסטיבל הפסנתר והכול. הוא היה מהחלוצים, הוא הוציא תקליט לפני שלוש שנים כבר פה בארץ, אני קורא לזה מהחלוצים החדשים אולי נקרא לזה. יש בזה משהו אחר, קצת סאונד אחר, שונה ממה שהוא עשה עד עכשיו, שונה מתקליטי הרוק שאנחנו אולי שמענו עד עכשיו. אני אישית מאוד מתחבר למוזיקה שלו ומאוד אוהב אותה. אם הייתם יכולים לראות את משה מנקה את התקליט ככה, זה היופי. הוא עשה את זה דרך אחד מהלייבלים אמנם, דרך קמיה, אבל בעצם הוא היה מעורב בכל שלב ושלב התקליט. זאת אומרת, הבאנו לו דוגמאות, והוא בדק, והוא בחן, והוא ראה, והוא לנו נורא נורא את כל הטקסיות הזאת של תקליט ויניל, ולכן הייתי שמח. בוא נשים את השיר הראשון, בעצם זה כל הכסף. זה כל הכסף. אמרת קול זה שלך ממני, שמעתי את הקול בתוך. אנחנו כאן יושבים בבהיר, צל עלונים סוחח עלי, בלילה בין... Это днор Х PTSD 제�estry words נשאר שעות בגופייה על הדברים שאת אומרת מחזיר אולי מילה. אנחנו כאן יושבים בבית צל עלוני Thank <laughs> you. Satsang with Mooji רדיו קסם, מאהב השש אף אמ, מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. טוב, אז הנה, זה היה גבר ולדיסק, לדיסק, לתקליט קוראים T.E.T. אוקיי? עוד משהו מעניין לספר על זה. כבר שמנו שם את פורטיס. פורטיס, אין דבר, בסדר, נו. זה על המהדורה המיוחדת של... אז נעבור לפורטיס, או שאתם רוצים משהו להגיד על זה? אני חייב להגיד על זה משהו, סיפורים מהקופסה, ברי סחרוב ורמי פורטיס, היה לפני, לדעתי, שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, 2015 כזה. מאי, ממש זוכר, מאי 2015. הם באו והם אמרו, אנחנו מוציאים את התקליט הזה מחדש, אנחנו חייבים שיהיה וואו, יש גם הופעה מחודשת, אנחנו צריכים וואו. הם הוציאו, הראשונים שהוציאו בארץ אלף יחידות, לדעתי מכרו את הכל בשנייה, וממש, הם באו אלינו למשרד, חתמו באופן אישי, תקליט, תקליט, עשו, נתנו הקדשות, עשו זה, ישבו, החלפנו היום איזה ארבע פעמים טטושים, הם עשו שטויות, ישבו איזה חמש שעות באולפן, <laughs> רמי וברט, הם יכולים רק לתאר נתחיל הסיבוב הופעות שלהם, ככה, התקליטים בשנייה נמכרו, אה, לי עוד נשאר הקדשה עם מה שזה, תקליט זה ברדיו, זה אפשר לראות, אבל זה חתום, ועם הקדשה של פורטיס, אה, כמה, כמה טירוף היה שם, זה היה... טוב, פענה. זה יכול להיות כמו הפתק של זה, איינשטיין, שהוא לגב. נתן שם על ה... אנחנו <laughs> <laughs> <laughs> הולכים לשמוע את פורטיס, <laughs> אני חייב לש... <laughs> לשאול אתכם, מה קרה לארדה קוקו? או-ואה, או-ואה, או-ואה. נסגר. זה בתוכנית על מסעדות ובתי קופה. יש כל מיני שמועות, אנחנו... בעיקר לדעתי, קשה להתפרנס. אנחנו מגיעים מהמרכז, אומרים, דב, נראה מה קורה, ואין. נכון. פעם בואה נספר על מסעדות. אנחנו מתחילים עם פורטיס, חתול מפלצת, זה בתפריט. בלי, בלי חריקות, בלי שעוזר, בלי כלום. נשמע <laughs> <laughs> חידוש <חדש>. מרענן, <laughs> לעשות <laughs> תוכנית שעד כה לא שמענו חריקה <laughs> אחת <laughs> <ב> בוויניל, <laughs> אבל uh, אתה יודע, גם במעדן וויניל אתה מוצא לפעמים uh, מעדני אקסטרה. בואו נראה איך הם יהיו אחרי... כן, ממש. מעניין איך הם יהיו עוד 20 שנה, צריך לראות. אני מקווה שהכול שם יהיה טוב ויפה. תראי, שמעתי, אני חושב שיש עוד עניין למה אבינילים קנו איזה אתנה וכל המהדורות החדשות האלה. היום שמעתי, לא זוכר, באחת התחנות רדיו, בבוקר, על זה, למה מגיעות כל הלהקות מפעם, משנות ה-80? אז הם אמרו, האנשים של שנות ה-80, שנות ה-90, לא אוהבים את המוזיקה של היום. הם צריכים את המוזיקה של פעם. וזה מתחבר לזה באיזשהו מקום. צריכים, אתה גם דיברת על מה שאתה משדר. צריכים את המוזיקה של פעם, צריכים את הדברים של פעם, הוינילים זה כמו הפעם הזה, זה הכיף הזה של פעם, נוסטלגיה. במוזיקה שאומרים, תראו איך כולנו התלהבנו באולפן מ-Fortis. זה בהחלט נכון, זה בהחלט נכון. מתקליטים. אני יכול להגיד לך שבאיזשהו... הייתי לפני שבועיים באיזשהו משהו, זה כנס של ועדים, דברים כאלה, ובאחד הערבים עשינו שם ערב ריקודים. והיה שם באה אחת ואמרתי לו, הפעם אתם משמינים לשם שינוי לא משהו מזרחי, אלא משהו יותר ככה, שנות השישים, שבעים, שמונים, משהו כמו 70, שאנחנו נשמע 80, עוד מעט. שישים, שבעים, שמונים, תבין, אנשים לא הפסיקו לרקוד. כל הזמן היו על הרגליים, לא הפסיקו לרקוד. אתה ערמת לי להנחתה, עכשיו לקראת השיר הבא שאנחנו נשמע. טוב, אתה יודע, אנחנו חוגים ימי הולדת. כן. אוקיי. אז החודש... אנחנו נחגוג יום הולדת 40 ל... סאטר די נייט פיבור. אה. כן, שגם על oh, oh, oh. המוזיקה. Oh, oh. טוב, נו, זה, אתה יודע, זה הסרט שהפך את ג'ון טרבולטה לכוכב, והפך את הדיסקו למגפ... <הבנות> למגפה. כן, מגפה okay. כלל עולמית. עד היום אנחנו לא יוצאים מזה. <laughs> uh, תראה, האלבום הזה, רובו ה... היה בי ג'יז. Mm -hmm. שהוקלטו לפני, שירים שהוקלטו במיוחד, ועוד כל מיני דברים נוספים שהיו שם. עכשיו, חמש עשרה מיליון עותקים, האלבום הזה, האלבום מח... כפוי, okay. חמש מח... מיליון עותקים הוא מכר בארצות ב... הברית. יותר משני מיליון בבריטניה, uh -huh. Uh -huh. יותר משני מיליון בצרפת, מיליון בקנדה, זה טירוף, טירוף. היום אתה אולי חושב, למה? אתה לא יודע, גם אנחנו לא יודעים, אבל יש בי ג'יז, יש יום הולדת ארבעים. בוא... בוא נשמע, בוא נשמע. בוא נשמע. Yeah. בואי נרקוד, חבר'ה! <laughs> ברגע שנשמע. הוא מגיע! אנחנו פה רוקדים ושמחים באורפן, אבל אנחנו, איך הזמן קצר. יש לנו עוד הרבה הרבה מה לדבר על החברה, על CDI, מי הם, מה הם, מה הם עושים, מה הם... בואו נשמע קודם כל מה להעלם הרבה יותר, בבקשה. מי נדבר? טלי, את או... נווה, זה... נווה. נגיד אומחד. ככה, טלי בדיוק, היא טובה בלרקוד, אומחד. אני טוב בלדבר, כל אחד והתפקיד שלו. <laughs> <laughs> אני חושב שקצת אם נגיד על CDI, אז אנחנו... בוא נגיד שגם כמו הוויניל, גם דיסקים, הפיזיה, הרומנטיקה שהולכת ויורדת ומשנה, אנחנו נוסעים כל הזמן להתחדש ולבוא עם הפנים לדיגיטל. אבל עדיין לשמר את התעשייה, התעשייה שגם בצפון, מפעל גד... גדול, הרבה עובדים. המוזיקה היא בנשמה שלנו, כל הכוח הוא כמו, אתה יודע, אנחנו מבינים שזו האמנות שלנו, אנחנו מבינים שזו היצירה שלו, אנחנו מנסים לתת לו כל מה שאפשר, להקיף אותו מכל פינה, לתת לו את השירות הכי טוב. כמה עובדים במפעל הזה? כמעט 100. ומה הוא מייצר חוץ מ... אז אנחנו, חוץ מדיסקים שעדיין יש ארבעה קווים שפועלים יום יום ומייצרים דיסקים לכל מי שאנחנו רק מכירים גם מוזיקה, גם DVD זה באמת קצת בירידה יותר חדה מהדיסקים כי בכל זאת ה-HD והסרטים DVD לא שם אבל דיסקים עדיין יש, תשמע, שלמה ארצי ויאללה נקרא לזה שני הקונסנדוסים של המדינה כשהם יוצאים אלבום חדש לקראת החג, אז הם מוציאים, ובכמויות גדולות, mm -hmm. ולכן אנחנו שם. גם אומנים הצעירים, אנחנו משתדלים להיות כמו בית לאומן הצעיר, האומן העצמאי, לתת לו את כל השירותים, משירות הפצת הסינגלים שלנו. עריכה גרפית גם? עריכה גרפית, כמובן. סנונית, שזה השירות שלנו, נותן את הכל. אנחנו נותנים לאומן, לא יודע מה... משהו לא צריך, אחר כך הפצה, אה, אה, אה, דלת לחנות, לחברות התקליטים אם הם רוצים, איחסון אה, של הסחורה, דפוס, הכל. בעצם לתת לו מא' לתו כל מה שהוא צריך, ולעשות את זה... נמע... זה לא סוד שחברות התקליטים, הם פחות, הם לא מש, זה לא כמו שהיה פעם, הן פחות מחתימות, פחות נכון. זה, זה הם אומרים, אני לא ממציא את זה. אז אנחנו מנסים להיות כמו בית חם כזה, לתת להם הרגשה טובה, להשקיע בכל אחד מהם, להבין שהוא מביא כן. את כל כולו לתוך, ה, לתוך הדיסק. וגם כן, כמובן, עם נושא השיחה שלנו, גם עושה ויניל, אז גם לטפל לו בכל הדברים האלה. אז אנחנו נותנים לו מהפצת הסינגל שלו לתחנות הרדיו, דרך הדפסת האלבום עצמו, דרך הגרפיקה שצריך. יחסי ציבור של סנונית. אנחנו נותנים לו את טלי שתלווה אותו מההתחלה ועד הסוף, אה, מנסים גם שהמחירים יהיו טובים, כי אתה יודע, בסוף אין יותר מדי אה, אה, אה, איך לשחק עם זה, אבל זה, זה, זה, זה אנחנו ב-CDI, אנחנו רואים את עצמנו כמשהו כמעט הופך נוסטלגי בתוך, yeah. בתוך העולם הזה. Yeah. ואנחנו רוצים להיות הבית של כולם. ואנחנו מודים להם אגב, כי הם חוזרים אלינו ומפרגנים מכל הלב, ואנחנו אוהבים אותם, ויש להם בית, ואנחנו ממש שמחים שהם חוזרים. אני בטוח, ועצם זה שהם מעבירים אחד לשני בכלל. זה בכלל נהדר. הזכרתי קודם במילה, ואז נחזור לתקליטים. איפשהו החברות הגדולות, ריינבו, MPO, כל החברות הגדולות בעולם, איבדו את הטאץ' הרגשי. וזה מה שאנחנו בחברה לא רוצים שיקרה. אנחנו רוצים לכל, לכל הכוח לתת את זה, זה. משפחתי, בדיוק. תודה. לתת את הטאץ' הזה ואת הדברים, כי, כי, כי פה הערך המוסף שלנו. באכפתיות, בשירותיות, ובכיף, וב� ובאהבה למוזיקאים. לא, אוקיי, okay, אז מה אנחנו נשמע עכשיו? עוד משהו שלכם. זוהר גוב, של האחים ראובני. זה כמובן מהדורה מחודשת. כן. זה... זה שכונת התקווה, האחים ראובני. As promised for a necessary made to rest for all are killed. foreign <laughs> Okay, so it was... Uh... <אז> זוהה, המלך. כן, בדיוק, המלך, מה שנקרא. וזמננו קצר מאוד, ואנחנו נתחיל, ועל, הר... ועל המוזיקה אנחנו ניתן את הקרדיטי. מה אנחנו מסיימים? אם? טלי? מה זה? שלומו, שלמה, האחד והיחיד, שלמה ארצי. ירח. אוקיי, okay, ו... טוב. אז אנחנו צריכים באמת להיפרד. היה, היה מאוד נחמד לארח אתכם <תודה פה. תודה רבה לכם <תודה על האירוע. תודה רבה שבאתם מכרמיאל הרחוקה, עכשיו <laughs> <שמחה>. קצת <שם צד laughs> פחות רחוקה, אבל על הרכבת. Uh, תודה רבה, משה. תודה רבה לך, רון. תודה לאמירה המפיקה. תודה לדותן. תודה לדותן. וחבר'ה, תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, <laughs> לעוד תוכנית מצוינת. <laughs> כי ו... אתם יודעים איך זה, כשיש מעדן ויש ויניל, הכל טוב. כל... תודה. והצוות ש... של... של נביא אשכנזי וטלי, יהיו פה פתוח <laughs> עוד פעם לפחות. אני... בשמחה רבה. אין שום רבה. ספק. אין שום ספק. לא Everything like that The world is broken Most of the ambitions Most of the things I loved I didn't love A job in the world Because it's the best place I dreamt that הכל כמו אז, כמו אז, מצאתי לי בחושך סיכריה להדליק, כמו אז, כמו אז, ישבתי לי בחושך, שם את נמצאת איתי. לא זמן אהבה, לא זמן וידור. לא, לא שיכור, קראתי ברד. אמרתי, לא שמח, לא עצום, תתחתני.